Спускали ноги з дамби і слухали чи то самих себе, чи прохолодне дихання гір і шумливий неспокій води. Притуляться головами і мовчать, лиш тереблять одне одному гарячі пальці, та хіба що на мить покладе матронка голову на чоловікові коліна і слухають, слухають. А там на тому боці плутається ногами котрийсь кучерявий, Кучерявий переносного значення, на підпитку. Газда з набутку. Та й крикне ріку до такого самого кучерявого, що вертає з капетутерової корчми, посвистуючи на два черемошних. А що, Газдик, уйдете з цього вечір до Кобіти? Кобіта польською, жінка – Любка. А чого би не йшов? То пан Газда має Любку? Маю, най мені здорова буде. Жеби вам здорова була, і моя мені буде здорова, Бо я також маю любку, смачну як сметана. Пане домнуле, а ви бих поміняли свою любку на мою? Може, моя ще май смачніша? Може, на один раз би й поміняв, а на більше – ні. То поміняймося на сю ніч. Іду мінятися, нас доганяй. Піду поражуся з жінкою, це позволить. Моя мені точно скаже, не позволям. А ваша що, позволям? Моя, може, й позволила би, якби не надовго. А чуєте газду, як ваша кобіта дає вам знак, що свобідна від свого чоловіка? Кладе дзеркало у грушу проти сонця. А коли сонця нема, вішає опудало від ворони. І так собі перегукуються по через ріку два підпилі газди, аж на двоє сіл. Та де там на двоє сіл? На дві держави чути. Чухаються по два боки жандарі й жовніри, а охочих до бесіди газдів не поспішають розганяти на гайкою. Може, своїх любок кобіт згадують? А поки згадують, що газдам слід розмовляти одному по-польськи, а іншому по-румунськи – Газди, дивися, уже розтеклися між хатами, як дим. Чи до жінки, чи до любки. Та все одно до жінки. Від минулої осені відколи на Галіцію. Галіція. Розмовне. Галичина. Прийшли совіти. На той бік утекло пару люду із Михайлового села. Чого? Для чого? Що їм вийшло з тої втечі, Бог знає але ніхто більше не чув, не видів ні привіту від них, ні одвіту і ніякого іншого знаку. Так, ніби людей віднесла вода без сліду. Хіба що прокурика брехали, що сидить десь по той бік у тюрмі. Але чи правду казали, чи такі брехали, хто знає. Люди такі, брехати вміють ліпше, ніж правду казати. Михайло в тому не розуміє, бо то газдівства не стосується – а його інтересує лише робота і господарка. Але, боже, простий курик у селі такий був каламітний. Каламітний – діалектне. заводий. Що ще трохи і тут тюрму би собі заробив. Якісь такі-то люди є, що самі на свою голову гризоти шукають. Але то їхня справа. Правда, в курика громада дітей тут ця лишила. І як то можна було тікати від своєї крові, а все на крішечку – Крішечка – діалектне, дрібка, такої маленької жінки, як куричка, звалити. Однак щось тягнуло чоловіка туди, на Галіцію, сильніше від дітей і від жінки. Щось тягнуло. Ондечки Михайла Верстат і сокира тягнуть так, як не тягне ні корчма, ні набуток. Може, йому також хтось дивує, як дивує тепер Михайло Курикові і тим, що здиміли з куриком по той бік». Дивиться Михайло з дамби на другий бік і чує, що може вперше в житті серце його коле. І чує він якусь неясну тривогу. Так, нібито зараз його має украсти оцей половик. Половик діалектне – яструб, що мертво висить над карком, як над мершею. Мерша – діалектне – мертвечина ніби справді цілиться в саме тім'я. Михайло підводиться з дамби, бере в руки бук і далі намотує дорогу в лузі. Укотре спускається до води і зблизька знову вдивляється на той бік. Звідти віє холодом і такою ж неясною тривогою. А вже ж минає червень. Скоро можна буде дерево в лісі на столярку рубати. Тепер ще не можна. Може бути червиве. Столярка струхлявіє скоро. І ще лише тільки зоріло, як Михайло почув обережний стук у вікно. На ганку стояв дещо розгублений лейтенант Лупул з карабіном на плечі. У Михайла обмерло серце. Лупул заговорив по-нашому. Чим ще більше здивував Михайла. Королівські стражі так добре пильнували сільських людей буковими сороківниками – Сороківники просто народне, побиття сорока буковими палицями. За порушення указу Ворбіті Романесте. Ворбіті Романесте. Румунське. Говоріть румунською, що не одна молодиця і не раз відмовила своєму Любчикові, аби не показувати пругів і синців на тілі, отриманих за свій язик, який не хотів обертатися в роті не по-своєму. Так що Михайло, зачувши рідну, а не румунську мову від того, хто увесь час тримав бука над селом, закашлявся. А Лупул тим часом тихо, майже пошепки говорив: "Не бійся, домнуле". Домнул румунське. "Пан, мігаю, нічого не трапилося. Я лиш прийшов сказати, що ми вибираємося із Черемошного. Завтра, позавтра тут будуть совіти". Може статися по-всякому, мігаю. Але скрізь є живі люди, може і в них вони є. То ти не стискайся, а йди і кажи, що в тебе пропала жінка. А мама цицькової дитини.